Розділ 21. Це від руки написане запрошення, як Тресі вирішила пізніше, повністю змінило її життя. Отримавши свою частку у Джефа Сівенса, Тресі розрахувалася в Савої і переїхала на Парк Стріт 47 у тихий, комфортабельний готель з великими гарними кімнатами та чудовим обслуговуванням. На другий день перебування Тресі в Лондоні. Картє передав їй записку, написану гарним почерком. «Ваш друг вважає, що наше знайомство матиме взаємну вигоду. Чи не бажаєте випити зі мною чаю в ресторані-готелю «Ріц» о 4 годині дня? Вибачте за штамп, але у мене в петлиці буде червона гвоздика. І підпис «Гюнтер Харток». Тресі ніколи не чула це ім'я. Спочатку вона хотіла викинути записку, але цікавість перемогла, і вже у четвертій годині 15 хвилин вона була біля входу в елегантний обідній зал готелю Ріц. Вона одразу помітила його. Він був років 60, як прикинула Тресі, цікавий чоловік із розумним інтелігентним обличчям, яке, здавалося, світилося. Настільки гладким і чистим воно було. Сірий костюм вирізнявся бездоганним кроєм, а в петлиці горіла гвоздика. Як тільки Тресі підійшла до столика, він підвівся і трохи вклонився. Дякую вам, що прийняли моє запрошення. Зі старомотною галантністю він посадив дівчину. Здавалося, що він належить до іншого світу. Тресі не могла уявити, що йому від неї потрібно. Я прийшла, бо була зацікавлена, але, можливо, «Ви переплутали мене з іншою Трейсі Вітні», – сказала Гре... Тресі. Гюнтер Хартох усміхнувся. «Я чув тільки про одну трейсі Вітні». «І що ж ви чули? Давайте поговоримо про це після чаю». Чай складався з маленьких сендвічів з рубаними яйцями, лососем, огірками, салатом і курчатами. «Ви згадали про спільного друга». «Конрад Морган, у нас із ним іноді спільні справи». «Так, я також теж те, те мала з ним справу», – подумала Тресі. «І він спробував обдурити мене». «Він чудово відгукувався про вас», – сказав Гюнтер Хартох. Тресі уважно розглядала господаря столу. Він мав вигляд аристократа та виглядав здоровим. «Що ж він хоче від мене?» – думала Тресі. Вона вирішила дати йому можливість висказаться, висловитися, але більше той не згадував ім'я Конрада Моргана чи можливості чеснішої співпраці між Юнтером Хартогом та Трейсі Вітні. Юнтер, натомість, розповів їй про своє минуле. Я народився у Мюнхені. «Батько мій був багатим банкіром, і я ріс у розкоші серед чудових картин та старовинних речей. Мати моя була єврейкою, і коли до влади прийшов Гітлер, батько відмовився покинути матір, тому втратив усе. Вони обидва загинули під час бомбардування. Друзі змогли перевезти мене з Німеччини до Швейцарії, і коли війна закінчилася, я вирішив ніколи не повертатися до Німеччини». Я попрямував до Лондона і відкрив маленьку антикварну крамницю на Маунт стріт Сподіваюся, що одного разу ви відвідаєте її. Так ось у чому річ, здивувалася Тресі. Він хоче мені дещо продати. І як з'ясувалась, вона помилялася. Заплативши за рахунком, Юнтер Харток недбало кивнув. «У мене є маленький маєток, Гесіпширі. На вікенд у мене збереться кілька друзів, і я хотів би, щоб і ви приєдналися до нас». Тресі вагалася. Чоловіка вона зовсім не знала і ніяк не могла зрозуміти, що йому від неї потрібно, але вирішила, що втрачати їй нема чого. Вікенд вийшов просто неймовірним. Чарівним. Маленький маєток Гюнтера Хартога виявився чудовим особняком XVII століття в садибі площею близько 30 акрів. Гюнтер давно овдовів і, крім послуг, жив зовсім один. Він повів тресі показати свої володіння. Там виявилася прекрасна стайня з дюжиною коней і скотарня, на якій містилися курчата та поросята. «Тому ми ніколи не будемо голодними», – сказав він серйозно. «А тепер дозвольте показати вам моє справжнє хобі». І він повів тресі до голубника повного птахів. «Це поштові голуби». Голос Юнтера сповнився гордістю. «Подивіться на цих маленьких красунь. Це дивовижні створіння. Ось бачите ту чорно-сіру голубку? Це Марго». Він підібрав її і високо підняв. «Ти жахлива дівчинка, ти знаєш? Вона забіяка, але все-таки вона найкмітливіша». Кольори птахів приголомшували. Були різні відтінки – синьо-чорного, синьо-сірого із крапленнями білого та сріблясті. «Чому немає білих?» – запитала Тресі. «Поштові голуби не бувають білими», – пояснив Гюнтер, «тому що білі пір'їни дуже легко випадають, а коли поштові голуби пролітають в середньому до 40 миль на годину». Тресі спостерігала за Гюнтером, який годував птахів спеціальним кормом із вітамінними добавками. «Це дивовижні створіння», – казав Гюнтер. «Чи знаєте, адже вони...» Можуть знайти дорогу до будинку, який може розташовуватися за 500 миль від місця. Чудово. Всі гості виявилися так само фантастичними. Були присутні. Міністр з дружиною, граф, генерал із юною подругою та дружина Магараджі Шахарані Морві, надзвичайно приваблива молода дама. «Будь ласка, кличте мене В. джі попросила вона майже без акценту. На ній було одягнуто червоне з вискучою ниткою Сарі, а таких чудових прикрас Тресі в житті не бачила. «Я тримаю більшу частину коштовностей у сейфі», – пояснила Віджі. «Адже у наші дні так багато грабіжників». О півдні неділі, коли Трейсі вже збиралася вирушити до Лондона, Юнтер запросив її до кабінету – вони сиділи один з одним зачайним столом. Трейсі відпила чай з тоненької парцелянової чашки і сказала, «Я так і не зрозуміла, навіщо ви запросили мене? Але я чудово провела час. Мені це дуже приємно, Тресі». Потім за хвилину він продовжив. «Я спостерігав за вами. Бачу, які у вас плани на майбутнє?» Вона вагалася. Їх немає. Я ще не вирішила, чим займуся. Думаю, ми змогли б добре працювати разом. У вашому антикварному магазині?» Він засміявся. «Ні, Люба, було б соромно упустити такий талант. Чи бачите, я знаю вашу витівку з Конрадом Морганом. Здорово ви всіх там обтягали. Юнтер, але... Але все це залишилося позаду». Так, але що попереду? Адже ви казали, що у вас немає планів. Ви повинні думати про майбутнє. Гроші, які у вас є, колись закінчаться. Я пропоную партнерство. Я обертаюся у високих міжнародних колах. Я присутній на чудових балах. Беру участь у палюваннях та на змаганнях яхт. Я знаю приїзди та від'їзди багатіїв. Не бачу. Як все це стосується мене, я можу виси вас у цей золотий круг, у це золоте коло і зроблю його справді золотим. І я скажу ні. Тресі, я можу надати вам вичерпну інформацію про зказкові дорогоцінності та картини, і як ви зможете. «Безпечно вкрасти їх. Я можу пристроїти їх найкращим чином. Ви будете якби грозбухом для людей, що розбагатіли за рахунок інших. Ділити все будемо між собою. Що скажете?» «Знову – ні». Він уважно дивився на неї. «Бачу. Ну, подзвоніть мені, якщо ваше рішення, ваша думка про це зміниться». «Я не змінюватиму свою думку, Йонтере». До Лондона Тресі повернулася пізно ввечері. Тресі просто закохалася у Лондон. Вона обідала в ресторанах «Аля Гаврош», «Біл Бентліс» та Ким... Кам... «Біля Каміна», а після театру заходила в кафе поїсти справжніх американських гамбурів, гамбургерів або гарячого чилі. Вона ходила до Національного театру та Королівської опери, Відвідувала аукціони Крісі та Содбі. Вона робила покупки в Гароці, і Фортнум, і Мейсон. Вибирала книги в Хачарт, і Фойлес, і в Сміт. Вона взяла на прокат машину з шофером і провела вікенд, що запам'ятався у готелі в Гемширі, біля нового лісу, де була приголомшлива обстановка і чудове обслуговування. Але все це дорого коштувало. «Дуже дорого. Колись ваші гроші закінчаться?» Так, Юнтер Харток мав рацію. Її грошей надовго не вистачить, і Тресі вирішила зайнятися своїм майбутнім. Її неодноразово запрошувала на уікенди до заміського маєтку Юнтера, і вона не втомлювалася захоплюватися кожним своїм візитом і раділа компанію Юнтера. Якось увечері в неділю за обідом член парламенту повернувся до Тресі і сказав «Ніколи не бачив справжнього Техасця. Мі світні, які вони?» Тресі відразу зобразила техаський акцент та так, що вся компанія покотилася зі сміху. Пізніше, коли Тресі з Гюнтером були на самоті, він сказав «У вас справжній талант! Я не актриса, Гюнтер!» «Ви недооцінюєте себе. У Лондоні є ювелірна фірма «Паркер і Паркер», яка знаходить задоволення у, як сказали б ви, американці, обдиранні своїх покупців. Ви дали мені ідею, як змусити їх заплатити за їхню нечесність». І він виклав Тресі ідею. «Ні», – сказала Тресі. «Але чим більше вона про це думала, Тим більш інтригуючою їй здавалася пропозиція Юнтера. Вона згадала, як провела поліцію на Лонг-Айленді, як обдурила Бориса Мельникова, Петра Негулеску та Джефа Сівенса. Жахливо захоплююче, але все у минулому. «Ні, Юнтер», – сказала вона, – «але в її голосі не чулася колишньої впевненості». Жовтень у Лондоні видався надзвичайно теплим, і англійці та туристи грілися у променях осіннього сонця. Сильний вуличний рух опівдні спостерігався на Трафальгар-сквері, кросс і Пікаділі. Білий Даймлер звернув з Оксфорд-стріт до Нью бонд стріт і, проїхавши квартал, зупинився перед ювелірним магазином «Паркер і Паркер». Шофер у, лівре... у лівреї вискочив з лімузина і кинувся відчиняти дверця пасажиру. Молода блондинка зі стрижкою типу Сесон, сильно нафарбована, в обтягуючі італійські в'язані сукні під соболію шубкою, випорхнула із машини. «Ця доріжка в лавочку? А, малюк!» – запитала вона голосно з різким техаським акцентом. Шофер вказав на вивіску. «Тут, мадам. Чудово, котик, почекай. Думаю, довго не затримаюся. Тоді я об'їду один квартал, мадам. Мені не можна ставити тут машину». Вона хряпнула його по задниці. «Роби, як вважаєш, за потрібне, хлопче». «Хлопче, шофер аж здригнувся. Що за покарання працювати на орендній машині?» «Він ненавидів американців» особливо техасів. Усі вони дикуни, але дикуни з грошима. Він би дуже здивувався, дізнавшись, що його пасажирка ніколи не була в Техасі. Тресі поглянула на, свої, на своє відображення у вітрині, посміхнулася і попрямувала до дверей, послужливо відчинених швейцаром. «Доброго дня, мадам!» «Привіт, хлопче! Ви продаєте щось, крім цих костюмованих прикрас?» у своїй забігалівці, і посміхнулася власним жартом. Швейцар зблід. Тресі покракувала до магазину, залишивши позаду поваленого атлета. Артур Чілтон, продавець, направився до Тресі. «Чи може я чимось допомогти вам, мадам?» «Можливо, можете, можливо, ні». «Старовина Піджі сказав, щоб я купила собі маленький подарунок на день народження». Тож я тут. Ну що, займемося? Чим особливо цікавиться мадам. Гей, друже, ви англійці, спритні хлопці, так, а? І вона голосно розреготалася, ляснувши його по плечу, він змусив себе залишатися спокійним. Можливо, щось із смарагдів. Старина пійджі любить купувати смарагди. Будь ласка, сюди. Чілтон повів її до вітрини, де лежали прикраси зі смарагдами. Розмальована блондинка зневажливо глянула на них. «Та тут лише дітки. А де татка та мами?» Чілтон напнуто кивнув. «Такі обручки коштують по 30 тисяч доларів». «Та я стільки даю своєму парукарю на чай!» – реготнула жінка. «Старина Піджі просто образиться!» якщо я повернуся додому з одним із таких дрібних камінців. Чілтон ясно представив старого Піджі. Товстий і пузатий, такий же голосний і неприємний, як і його баба. Вони стоять один одного. І чому тільки гроші завжди ринуть до тих, хто їх не заслужив, дивувався він. Кільце якої ціни цікавить мадам. Чому б нам не почати зі ста штук? Він виглядав здивованим. «Зі ста штук?» «Гей, я думала, ти добре знаєш велику англійську мову. Сто штук доларів!» Він судорожно прокафнув. «У такому разі буде краще, якщо ви поговорите з директором». Директор Грегорі Хелсон наполягав на особистому продажу особливо дорогих предметів, тому співробітники фірми «Паркер і Паркер» Не отримували комісійних і їм було байдуже. Тому цю неприємну клієнтку Чілтон і передав Хелстону для подальшого ведення справи. Чілтон натиснув кнопку під прилавком і за хвилину з глибини магазину з'явився тоненький, як тростинка чоловічок. Він глянув на зухвало одягнену блондинку і благав, щоб ніхто з його постійних клієнтів не з'явився, поки ця дама не піде звідси. Чілтон сказав – Містер Хелстон, це місіс, і він повернувся до жінки. Бінеке, котик. Мері Лубінеке, перлина, Старов... старина Піджі Бінеке. Напевно, чули про Піджі Бінека. Звичайно, і Грегорі Хелстон видавав із себе посмішку. Місіс Бінеке цікавиться смарагдами, містер Хелтон. Грегорі Хелстон указав на вітрину з смарагдами. «У нас тут представлено кілька непоганих виробів із смарагдами. Ось тут. Їй треба щось вартістю близько ста тисяч доларів». З цього моменту посмішка на обличчі Грегорі Хелстона стала ширшою. «Що ж, непоганий початок дня. Чи бачите, у мене день народження, і старий Піджі – Хоче подарувати мені щось миле, зрозуміло, відповів Хелстон. Ах, ви паршивець, що це у вас на думці? прохихікала блондінка. Чи не хочете ви пройти зі мною? Жоден ясне обличчя Хелстона не дригнув. Хелстон і Чілтон обмінялися зрозумілими поглядами паршиві американці. Хелсон підвів жінку до замкнених дверей, відчинив їх ключем. Вони увійшли до маленької кімнати, і Хелсон ретельно зачинив за ними двері. Тут ми тримаємо дорогоцінності для особливо заможних покупців. У центрі кімнати була вітрина з висавленими на показ діамантами, рубінами та смарагдами, що переливаються всіма кольорами веселки. Ну, це те, що треба. Старина Піджі здурів би від захоплення. Мадам щось сподобалось? М -м -м -м -м. А тепер давайте подивимося, що ми візьмемо тут. І вона попрямувала до прикрас зі нарахдами. Дайте мені поглянути на ту кубку. Хелстан витягнув з кишені. Маленький ключик, відімкнувши вітрину, подав дамі смарагди. Він розклав їх на столі. Вона розглядала тацю зі смарагдами. Десять смарагдів так і сяяли на бархатній підкладці. Хелсон спостерігав, як вона обрала найбільший смарагд, у вишиканій платиневій оправі. Якщо старовина Піджі захоче, то тут можна вигравірувати моє ім'я. У мадам винятковий смак. Десять каратів. Кольори трави з Колумбії. Він бездоганний. Смарагди ніколи не бувають без вад. Хелстон з нєю ковіло поглянув на неї. Мадам права, звичайно, я мав на увазі. І вперше помітив, що очі жінки такого ж зеленого кольору, як і камінь, який вона крутила в руках, вивчаючи його грані. У вас непоганий смак. Не турбуйся, солодкий мій. Угода відбулася менш, як за три хвилини. Чудово, зрадів Хелсон, потім делікатно додав. Ціна в доларах становить сто тисяч «Та не турбуйся, старий! У мене рахунок з доларами тут, у Лондоні. Я підпишу один маленький чек. Потім Піджі зможе повернути їх мені. «Чудово! Я почищу цей камінчик для вас і доставлю до вас у готель. Камінь не потребував чистки». Але Хелстон не збирався випускати його з рук, поки не отримає чек, оскільки розумні виліри ставали жертвами розумних шахраїв. Куди потім спрямувати Смарагд? Ми зупинилися в апартаментах Олівера Мессіла у Дорчі. Хелстон зробив позначку – Дорчестер. Я називаю його Люксом Олівера Мессі, засміялася вона. Людям чомусь... Не дуже подобається цей готель. Говорять, там багато арабів, але старовина Піджі часто має з ними справи. Нафта – це сама по собі країна, – говорить він завжди. Піджі Бінеке, він хлопець спритний. Я в цьому певний, – шанобливо підтвердив Хелсон. Він дивився, як вона дістала чекаву книжку і почала писати. Він зазначив, що чек був банком Барклая. У нього працював там приятель, який перевірить рахунок, рахунок Бінеке. Він узяв чек. «Я особисто доставлю вам смарахт завтра вранці». «Старовині Піджі, він сподобається», – посміхнулася вона. «Впевнений, що так», – дипломатично кивнув Хелстон. Він провів її до вхідних дверей. «Релстон?» Він хотів її виправити, але вирішив, що не треба. «Навіщо її турбувати?» Він не збирався зустрічатися із нею ще раз. Благослови господи! Так, мадам, приходьте сьогодні до нас на чай. Ви полюбите старину Піджі. Я впевнена, що він мені сподобається, але, на жаль, в день у мене багато роботи. Жахливо шкода. Він дивився, як його клієнтка вийшла із магазину. Білий Даймлер зупинився та шофер Швидко вискочив відчиняти перед нею двері. Блондинка перед тим, як сісти, повернулася і послала Хелстону повітряний поцілунок. Повернувшись до кабінету, Хелстон одразу ж зателефонував приятелю до банку Барклая. «Пітер, любий, у мене тут чек на 100 тисяч доларів на рахунок. Місіс Мері Лубінеке. Рахунок у неї у порядку?» Стривай, старий». Хелстон чекав. Він сподівався, що з чеком усе гаразд. Справи останнім часом йшли мляво. Ці мерзені брати Паркер, хазяєва, магазину, вважали, що він несе відповідальність за спад. Звичайно, прибуток не впав, як він міг би. Оскільки Паркер і Паркер тримали відділ, що спеціалізувався на чищенні прикрас. І часто ті, повернувшись до клієнтів, виявлялися нижчою якістю, ніж оригінал – зданий у майсерню. Скарги, звісно, надходили, але довести підробку було неможливо. Нарешті Пітер взяв слухавку. «Нема проблем, Грегорі, на рахунку в неї гроші більш, ніж достатньо». Хелстон відчув полегшення. «Дякую, Пітер, та нема за що. Ленч наступного тижня за мною». Наступного ранку, оскільки з усе було гаразд, Смарахт направили до місіс Піді Джибінеке до Дорчасера. А незадовго до закриття магазину секретарка доповіла йому «До вас місіс Бінеке». Його серце забилося. Вона з'явилася, щоб повернути Смарахт, і він навряд чи зможе відмовити прийняти його. «Чортові баби, всі ці американки та техаски». Хелстон на змусив себе посміхнутися і поспішив на зустріч з жінці. «Доброго дня, місіс Бенеке. Що, вашому чоловікові не сподобалася та шпилька?» «Та ні. Ви все полагаєте неправильного приятелю. Старина Піджі просто у захваті від нього». Серце Хелсона прискорено забилося. «Так? Факт! Йому так сподобалося, що він захотів купити ще один такий самий, щоб замовити для мене пару сережок. Підберіть мені другий такий самий». Грегорі Хелсон трохи насупився. «Боюся, що з другим каменем виникне маленька проблема, місіс Бінеке». «Що за проблема, котик? Ваш камінь унікальний». Іншого такого просто не існує. Зараз у мене є чудовий гарнітур у дещо іншому стилі. «Не хочу я іншого стилю. Хочу ще один такий, як я купила». Говорячи відверто, місбінеке дуже мало смарагдів-десятикаратників не мають вади. Він витримав її погляд. «У нас є лише камені майже без вад. Продовжуй, хлопче, а де вони є?» Чесно кажучи, я бачив декілька каменів такої якості і постараюся підібрати дублікат, який за формою та кольором буде майже таким самим. У нас кажуть у Техасі, що неможлива неможливість просто коштує трохи дорожче. У суботу – мій день народження, і Піджі хоче, щоб у мене були ці сережки – і якщо Піджі щось хоче, то обов'язково отримає. Не думаю, що зможе. Скільки я заплатила за свій камінчик? Сто штук? Я знаю, що Піджі не пошкодує 200 чи 300 тисяч за другий такий самий. Грегорі Хелстон думав дуже швидко. Має бути дублікат для того каменю. І якщо Піджі готовий заплатити за нього 200 тисяч, то це обіцяє неабиякий куш а в голос він сказав, «Я навкруги попитаю, місіс Бінеке, але впевнений, що жодного ювеліра в Лондоні його немає. Проте на аукціони приїжджає багато клієнтів з інших місць. Часу у вас тільки до кінця тижня», нагадала йому білявка, а говорячи, «Між нами, вами та фонарним ліхтарем «Старина Піджі викладе і 350 тисяч за ці штуки!» І гордо пішла, тягнучи за собою соболю шубу. Грегорі Хелстон сидів у кабінеті і мріяв. Доля привела до нього в руки чоловіка, який настільки закоханий у свою блондинисту шльондру, що готовий викласти 350 тисяч за смарагд вартістю 100 тисяч, що обіцяє чистий прибуток у 250 тисяч. Грегорі не бачив необхідності вводити в курс угоди братиків Паркер. Найпростіше – він запише наступну покупку за 100 тисяч і покладе в кишеню різницю. Цього вистачить, щоб як слід влаштувати життя. Все, що він має зробити – знайти такий самий смарагд, який він продав місіс Бінеке. Справа виявилася набагато складнішою, ніж він пропускав. У жодного ювеліра не було необхідного екземпляра. Він помістив оголошення в «Таймс», дзвонив на аукціони Крісті Сасодді та дюжині агентів у провінції. Йому пропонували безліч смарагдів, навіть дуже пристойних і кілька чудових, але такого, як він шукав, не зустрічалася. У середу зателефонувала місіс Бінеке. «Старина Піджі турбується. Ви вже знайшли той камінь?» «Ні, місіс Бенеке, але не турбуйтеся. Ми знайдемо». У п'ятницю вона зателефонувала знову. «Завтра мій день народження», – нагадала вона Хелстону. «Я знаю, місіс Бенеке, якщо по у мене було багато часу, я обов'язково знайшов би». «Нічого й думати, друже. Якщо до завтрашнього ранку смарах не буде знайдено, я повертаю вам той, який купила». «Старина Піджі, дай Боже йому здоров'я, сказав, що краще він купить мені за міський маєток». «Якої ви думки про Сасекс?» Хелстона кинула в жар. Він покрився потом. «Місіс Бінеке», – просагнав він. Ви зненавидите своє життя в Сассексі, Вам просто огідно жити в сільському будинку. Більшість із них знаходяться в жахливому стані. Там нема центрального опалення. «Між нами!» – перервала його дама. «Я воліла б мати сережки. Старина Піджі вже каже, що заплатить і 400 тисяч доларів за другий камінчик». «Ви собі навіть не уявляєте, яким упертим Піджі може бути». «Чотириста тисяч доларів». Хелстан навіть відчув приємні банкноти у руках. «Вірте, я роблю все можливе», – благав він. «Мені тільки потрібно трохи більше часу». «Такий термін встановила не я, котик, а Піджі», – сказала вона і кинула слухавку. Хелстон сидів, проклинаючи долю. «Господи, де ж знайти такий самий смарагд?» Він був так захоплений своїми думками, що не чув дзвінка. Нарешті він натиснув кнопку і запитав секретарку. «У чому річ?» «Дзвонить графиня Марсіа, містер Хелстон. Вона говорить про оголошення, про смарагд. Ще одна». Принаймні, сьогодні подзвонили чоловік десять із приводу злощасного каменю. Він узяв слухавку і грубовато спитав. «Так». М'який жіночий голос з італійським акцентом сказав. «Доброго ранку, сеньоре. Я прочитала ви цікавитеся покупкою смарагду, так? Якщо він мені підійде, так. Він навіть не приховував нетерпіння. У мене старовинний фамільний смарагд, він просто чарівний. Але я опинилася в такій ситуації, що змушена продати його. Він уже неодноразово чув такі історії». «Треба спробувати. Поткнутися в докрісті, думав Хелстон, або Содбі. Можливо, щось підійшло в останню хвилину. «Сеньор, ви шукаєте смарагд у десять карат?» Так. «У мене саме такий. Десять карат. Зелений, колумбійський». Задихаючись, Хелстон заговорив, «Повторіть, будь ласка, знову». «Так, у мене десятикаратний смарагд, колір зеленої трави, колумбійський. Ви зацікавились?» «Можливо», – обережно відповів він. «Мені треба поглянути на нього». «Але не сьогодні». «Я зараз дуже зайнята. Ми готуємось до вечірки у посольстві, присвяченій моєму чоловікові. Наступного тижня, можливо, я би змогла...» «Ні, наступного тижня буде вже запізно. Чи зможу я сам відвідати вас?» Він намагався стримати інтерес у голосі. «Я зміг би приїхати зараз?» «Ні, ні!» «Я збираюся вирушити по магазинах і...» «Де ви живете, графині?» «У Савої. «Я можу під'їхати за 15 хвилин». «Через 10», – його лихоманило. «Добре. Ваше ім'я?» «Хелстон. Грегорі Хелстон. Мій номер – 29». Поїздка у таксі здавалася нескінченною. Хелстон не знаходив собі місця. Якщо Смарагд виявиться подібним до того, він зможе здійснити найзаповітніші мрії. Він заплатить 400 тисяч доларів. Виходить, вигада 300 тисяч. Він зможе купити містечко на рів... Єврєрі. Можливо, він вирушить до круїзу, маючи віллу та яхту. Він зможе заполучити скільки завгодно красивих юнаків. Грегорі взагалі не вірив у Бога. Але йдучи коридором до апартаментів під номером 26, він раптом промовив молитву: Господи, зроби так, щоб камінь підходив до того, що купила місіс Бінеке. Він зупинився перед дверима і обережно постукав, намагаючись контролювати себе. Господи, невже вона пішла? Відправилась по магазинах. Тут двері відчинилися, і Хелстон опинився. Віч-навіч з елегантною дамою, роки в п'ятидесятистемними очима, зморшкуватим обличчям і чорним сивиною волосем. Вона заговорила м'яко, з типовим італійським акцентом. «Так?» «Я Грегорі Хелсон. Ви мені дзвонили». Від хвилювання він почав заїкатися. «Ах так, я графіня Марсія. Будь ласка, проходьте сюди». «Дякую». Він увійшов у номер, відчуваючи, як тремтять коліна. Він мало не випалив. Десь марагт, але взяв себе до рук. Не можна так метушитися, якщо камінь виявиться задовільним. Потрібно провернути вигідну угоду. Зрештою, я професіонал, а вона любителька. Будь ласка, сідайте, сказала графіня. Він узяв сілець. Вибачте, але я погано розмовляю англійською. Ні-ні, цілком нормально. Дякую. Що питимете? Чай? Каву? Ні, дякую, графиня. Григорій відчував неприємний холод у шлунку. Коли ж вона притягне проклятий смарагд, він більше не міг чекати. Смарагд. Вона відповіла. Ах, так. Смарагд дістався мені від бабусі. І я так сподівалася подарувати його доньці в день її 25-ліття, але мій чоловік збирається розпочати нову справу в Мілані і я. Але Хелсон, по думки, був відсутній. Його не цікавила її зворушлива історія. Йому потрібно побачити смарагд. Ця невідомість просто вбивала його». Це потрібно для початку нової справи мого чоловіка, і вона посміхнулася. Можливо, я роблю помилку. Ні, ні, швидко сказав Хелстон. Що ви, графиня, обов'язок дружини стояти поряд із чоловіком. І де Смарагд зараз? Він у мене тут, просто сказала графиня і вона дістала з кишені і просягла Грегорі камінь, загорнутий у папір. Він глянув, і його дух перехопила. Він точнісінько нагадував той, куплений міс Бінеке. Той самий розмір, колір, від цього зовсім було неможливо відвести очі. Неможливо відрізнити, наскільки вони схожі. Він, звісно ж, не зовсім такий. Сказав сам собі Хелстон, але тільки експерт зможе визначити їхню відмінність. Руки його затремтіли. Він змусив себе заспокоїтись і повернув його, з грою граний, і сказав невимушено «Справді, чарівний камінчик, чудовий, да, я так любила його всі ці роки, мені неприємно, що доведеться розличатися із ним». «Ви правильно робите», – запевнив її Хелстон. «Якщо справа вашого чоловіка виявиться вдалою, ви зможете купити багато іншого». «Я теж так гадаю. Ви дуже симпатичний чоловік. Я збираюсь зробити послугу, одну ласку своєму другові, графине. У нас в магазині дуже багато прекрасного каміння, але друг бажає купити своїй дружині, Точно такий камінь, який купив дружині раніше. Я вважаю, що він заплатить за нього не менше 60 тисяч доларів. Графіня зітхнула. Моя бабуся повернеться з того світу і переслідуватиме мене, якщо я продам камінчик за 60 тисяч доларів. Хелсон підібгав губи. Так, треба брати вище. Я хочу сказати вам... Я можу вмовити приятеля заплатити 100 тисяч доларів. Велика сума. Але, гадаю, він заплатить. Дуже вже хоче отримати цей камень. Звучить чудово, сказала графиня. Грегорі Хелсон відчував, що серце наразі вирветься з його грудей. Я взяв із собою чекову книжку, тому я зараз же можу виписати чек і... «Зачекайте». «Боюся, що так я не вирішу всіх своїх проблем». Обличчя графині стала сумним. Хелстон подивом подивився на жінку. «Ваші проблеми?» «Так. Як я вже пояснювала, чоловік починає нову справу, і для цього йому просто необхідно отримати 350 тисяч доларів. Я маю 100 тисяч, але треба ще 250». Я сподівалася отримати їх за смарагд. Він похитав головою. Дорога графиня, але жоден смарагд в світі не коштує таких грошей. Повірте, сто тисяч доларів більш, ніж достатньо. Впевнена, що якщо ви говорите це, то так воно і є, містере Хелстон, погодилася графиня. Але, на жаль... Це не допоможе моєму чоловікові, так? Вона підвелася. Доведеться мені його віддати нашій доньці. І простягла вузьку руку. Дякую за те, що ви прийшли. Хелстон у баняці схопився. Зачекайте хвилинку. Він знав, що не можна втрачати смарагд. Будь ласка, сядьте, графині. Я впевнений, що ми зможемо домовитися, якщо я... Зможу вмовити свого друга на 150 тисяч доларів, 250. Якщо двісті, 250. Неможливо було переконати її, і Хелстон вирішився: 150 тисяч все ж таки краще, ніж нічого. Цього вистачить на маленьку віллу та яхту, адже це і є удача. Він зможе сповна розплатитися з братиками Паркер за їхні підлисавлення до нього. Він почекає кілька днів та покладе заяву про звільнення. І одразу на рив'єру. «Ви отримаєте цю суму», – сказав він. «Чудово!» «Ще б задоволена! Ах ти сука!» «Я задоволена!» – подумав Хелстон але не став нічого пояснювати. Він теж отримав. Те, що хотів. Кошти на життя. Востаннє він глянув на смарагд і поклав його до кишені. «Я дам вам чек, виписаний на рахунок магазину». «Добре, сеньори». Хелстон виписав чек і простяг їй. «Він мусить змусити місіс Бінеке викласти 400 тисяч чеком». Петер видасть за чек готівку, він зможе оформити чек на 100 тисяч для братиків Паркер, а різницю покладе до кишені. З Петером він може оминути братів Паркер. Ну що ж, 150 тисяч – теж непогано. Він же відчував на обличчі лагідне сонце Франції. Здавалося, що таксі домчало його до магазину за лічені секунди – Хелстон уявляв, як зрадіє місіс Бенеке гарної новині. Він не тільки знайшов їй смарахт, але й позбавив життя в огидному заміському будинку. Коли Хелстон увійшов до магазину, Чілтон звернувся до нього. «Сер, клієнт цікавиться!» Він не мав часу на клієнтів ні зараз, ні колись знову. Тепер люди чекатимуть на нього». Він ходитиме у фешенебельні магазини «Гермес», «Гучі» та «Лонвін». Хелстон увірвався до кабінету, зачинив двері, поклав смарахт на сіл та набрав номер готелю. Голос оператора – Дорчосер. Апартаменти – Олівер Месел. З ким хочете говорити? З місіс Бінеке. Хвилинку. Хелстон навіть спітнів, чекаючи на розмову. Він почув голос телефоністки. «Вибачте, місіс Бінеке, тут більше не живе?» «Тоді з'єднайте з номером, де вона тепер зупинилася». Але вона виїхала з готелю. «Це неможливо». «Я з'єднаю вас з приймальнею», – чоловічий голос відповів. «Приймальня слухає. Чим можу допомогти?» У якому номері мешкає місіс Бінеке? Місіс Бінеке виїхала з готелю сьогодні вранці. Але повинне бути якесь пояснення, якийсь екстрений випадок. Повідомте, будь ласка, її нову адресу. Це каже, вибачте, але вона не залишила адреси. Звичайно, вона виїхала сама. Я сам виписував місіс Бінеке. Вона не залишила жодної адреси. Таке почуття, наче його вдарили під дих. Хелсон повільно поклав слухавку та усівся у крісло у повній прострації. Він повинен знайти шлях, увійти з нею в контакт, дати їй знати, що зрештою знайшов цей злощасний смарагд. Або ж Повернути свій чек на 250 тисяч доларів у графині Марсіа. Він набрав номер готелю «Савой». Номер 26. Будь ласка, з ким бажаєте говорити? З графинію Марсіа. Хвилинку, будь ласка. Але ще до того, як телефоністка дала відповідь, погане перечуття підказала Грегорі, що він почує катастрофічну новину. Вибачте. Але графиня Марсіа виїхала з готелю. Він поклав слухавку. Його пальці так тремтіли, що він не міг набрати номер на диску. «Поєднайте з головним бухгалтером, швидше! Я хочу зупинити виплату за чеком!» Але, звичайно, він запізнився. Він продав смарагд за 100 тисяч доларів і купив той же смарагд за 250 тисяч. Грегорі Хелсон безпорадно опустився в крісло, думаючи, що він скаже братам Паркер.